These tourists on the beat boys. Eguerdion de Noita Ongietorri Palmondo Irratia.com/austerobezala/susenean.stream.marichusaria.eus/b.tu/8000/aukerra.Palmondo Irratia.linkean.Estimadu testu susenenenzun eske skatu gratuita entzun, entzun dezakezue.Palmondo Irratia.noblogs.org/linkean. Gogoratu guresaitan parte hartzeko jarri gurekin harremanetan palmondo irratia abilduarri seup.neten edo gure instagrameko eta duterreko kontuetan palmondo irratia. Gaurkoan koronavirusaren inguruko hausnarketa, Txileko gatazkaren inguruko elkarrezketa, ingurumenaren atal berri bat, osasunaren autogestioa eta baren zungo ditugu, beraz ez galdu! Berriro baliatu du indar polizialak ezoiko egoera hau, eta kasu honetan gazteizko proiektu feministatza definitzen den talka gune autogestionariotuaren aurkako erasoa izan da. Izan ere, haien espazioa bigarren ez desalogatzen alegindu dira, eta baita auzokoen elkartasuna kriminalizatzen ere. Eta horren aurrean, talka, alkaren espazio autogestionatuak ateratako komunikatua dugu honakoa. Algaren desalojo saiakera ilegala salatzeko paseo zagatatsua konbogatu dugu. Pasada baimenduta dagoen denbolakartean eta segurtasun espazioa manten duuz. Alarma erantzun eta salatzeko tokatu dugu modua izan da. Ezin delako egon desalojorik erantzik gabe. Hori egiten ari dinala, bildutakoak egitera behartu gaituzte zipaioek, mehatxatuz eta ispertsatuuz. Argi utzen nahi dugu zipaioek jarri gaitutela arriskuan, desalojo ilegala baimenduz eta gehiagik eri poliziala berriro ere erabiliz. Ostean bi laguna txilotu eta beste asko identifikatu dituzte. Hauzaz identifikatzen egon dira honez eta bakarrik zioan jendeari kontentrazio ilegala egotziz. Hau izan da normaltasun berria? Gehiagik eri polizialari hamen egingo dion jendartea? Banera joatera behartzen gaituzten berdinik etxean geratzeko eskatzen digute. Segurtasunanen izenean gure espazioen defentsa eragotziz. Horraindik ez dakiguzten baterean jokoa izan den errepresioa. Kortaz, jazarpen poliziali jasan baduzu, esedez jarri kontaktuan gurekin, talka arroba raizat.net. Pesarkadarik beroena atxilotuei eta eskerrak berriz ere zelagari errebelde eta zarak atxu izan zareten guztiei. Eta gogoratu, zeinen alde jokatu duten, amaik aldiz, daron segurtasunaren berme izendatzen diren indar polizialek. Atxilotua askatu aldezarra, Ez da, zure merkatarizaguna izango. Adolfo, gura eusotik kanpo Estetik ere, ipatu nahiko genuke atzo jaso genuen berri bat. Eta dana, lazarten gertatu zen, e, eta baten inguruan. asko jakingo ez zuten bezala, miriritik, bueno, proposatu zen, e, zer da zuretzat xirimiri galderari erantzunez, ba postitu batzuk e, pegatzea e, ba, bertan bizipenen bat, baloreren bat, irakasmenen bat edo kontatuz. Eta postita e, itxasteko ba eh ba, erosketak egiteko momentua eta baita ere e, kirola egiteko momentua. Bueno, ba, aurrekoan, bueno, batzu bertan joan ziren eh formairudi hori edo eh eta ipini zuten aukendoko airestatzeko sisteman. Eta bertan, momentu horretan bertan, ba bi udaltzen etorri ziren, esan ez ba airestatzeko sistema batzela ta bertan ezintzela jarri. Orduan eh mugitza erabaki zuten eta eh gare batean xuxintzen eta orain olgak duen dendaren ondoan jartzea erabaki zuten. bertan eh jartzen ari zirenean Beste bi udaltzen etorri ziren, eta alkatearen aginduz e, kendu behar zutela esan ziren. Eta e, bertan zeduenek e, baimena zioten holgari, baina holgak baimena eman ere, e, ez zuten udaltzenek ez zuten honartu, eta alkatearen, alkatearen aginduz hori ere bertatik agindu zuen duen ordenantza zibikoaren izenean eta bertela kentzen ez da zuten identifikatuak izango zirela esan zioten. Beraz, ba, e, bertan bertantzudenek kentzera bakiz zuten eta beste modu batera egitea pentsatu zuten. Prenarira ba, jakingo duzuen bezala, oharazi nahi dugu ba, beste deialdi bat za baldu dela aldera berdinari erantzunez, baina postitak e, leku fisiko batean edo bertan e, kokatu beharrean plita bera ba e, maia eroske, e, berkatu, eh maiatzaren 10ean ereskatu eh Bueno ba gure herriko txoko desberdinetan kokatzeko eh deialdia gain dute izan daiteke bertxo bat, marahki bat, esaldi bat, ohar bat edo nahi duzuena. zuena. Beraz animatzen zaitu zegu guztioi honekin parte atera eta nekin lotua eh, postitetan eidaztea aparte eh aldeko elkartasun eh mugidau e eh, indartzeko edo ba, proposatu nahi dizu dugu nei badezue postitetan eidatzi dituzuen mezuak edo postitetan idatzien daitezkenak edo eh naidezuena bidali dezakezuela audiotan eh Palmondo irratira, bai e, Twitter bidez, bai Instagram bidez, bai e, Palmundo irratia abildua rizeu.net, gogoratu, palmondo irratia abildua rizeu.net, helbidera. E, Eta e, guk e, urrengo astazkenean, bai altzen baitut zude balzak, urrengo azkenean jarriko hitugu denak e, elkarrekin. Azken finian erritarron eh, erritarron eh, nahote zein Gero que se está tejiendo un crimen, mismo uniforme de cualquier lo lleve. A mí me llueve, los palikos me llueve, pero todavía no son drones.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 Si ya me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un huevo tan comiendo de mi mano, alimentando mi cuerpo, están esperando que caiga, que tengan algo descubierto. Y a malo no pasarse del enemigo, quien salvarme y no saben cómo. No sé lo que están buscando, pero la han encontrado, estaba también cifrado que se lo llevaron y no lo entendía. Hay que ser policía, hay que ser, demasiado policía. Yo te la lío con cuatro pero todo hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada estaba prohibivio por nuestra seguridad crecimos en habla yo creo que ya me cansaba de callarme palabras y que voy a recordar me vuelvo quizá me vuelvo mala por la calle de la capital por la calle de la capital, de la capital me vuelvo quiso me vuelvo mala prubeme arduo para que lo haga por calle de la capital, de la capital prubeme arduo para que lo haga y yo me hago la tonta pero no les uncebo están comiendo de mi mano alimentando mi juego están esperando que caiga que tenga algún descuido ya en valora pasase al enemigo quieren salvarme y no saben cómo y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un juegobo están comiendo de mi mano alimentando mi juego tan esperando que caiga que tenga algún descuido y en valora pasase al enemigo quieren salvarme y no saben cómo. pertxoaren zorzi hartan ezagutu zeintudan. Bada denboratxo bat gurera bisitan etorri zinenetik. Egia esatean nahi baduzu inuxentexamarrakaren ez, ez uztean harrapatu gintuuen zure etorrerak. Gure erosotasuna eta normaltasuna aztoratu dituzu, Mundua gora jarri. Batek daki a sortu zinelako ala pertsona jakin batzuek munduratu nahi izan zaituztelako. Hain txikia izanagatik ikusi ezin ezinbazaitutene, zirrikitu eta txoko guztiak hartu dituzu. Dioten bezala, oro da birusa, bai. Bi metro oso urrun zaizkit, gurasoek bidalitako besarka den goxotasuna niganako bidean galtzen denetik. Pantaien oztasunak, txaloek eta whatsapeko mezuan danek asebetetzen aldute pertsonok maitatuak sentitzeko dugun beharra. Eramakien erritmo frenetikoak gelditzera behartu nautenetik, galdu dut egunen kontaketa. Eta jada, ez naiz zoroitzen, espetxean atxilo duten lehen usaina, noiz aditu ahal izan nuen azkenekoz. Itxialdian egoteak presoekiko empatia sentitzera eraman duela, itatu zidan bart lagun batek. Barruan egondenak beste inork ezingo du jakin ordea, zer den benetan preso egotea. Poliziaren presentzia eta teknologia berrien bidezko kontrol soziala, birusa bezainarin edatu denean, horixe besterik ez genuen falta, balkoietako salatariak. Era berean, argi geratu da gerra deitzen dioten honetan, zein eka duen. Errepresio politikoa ere ez da ustekabean pasa, eta ez usteko egoera hau zinobeto probestu dute lajaina. Horren adibide dira, Firestone fabrika okupatua usteko begindako zaiakera, edo eta herrikoen aurkako sententzia betetzeari ekin izana. Zubietako erraustegiaren kea ikustezaket ganbarako lehiotik. Horain probetan ari omen dira, baina etorkizun urbilean zaldibarreko zabortegira bidali ezin izango diren hondakinak ere bertan erreko dituztenik, ezin inorkuka. Dagoeneko hiru hilabete joan dira, solo luze eta beltran zaldibarren desagertu zirenetik. Abiadura handiko trenaren aurrekontuek ere bere horretan diraute. Eta besteak beste, Donostiako metroa eraikitzeko lanak aurreratzeko beta izan dute batzuek itxialdian zehar. Bizitza bersuskapitala. Zaintza hiria versus hiri hausman izatua. Gizartea hobetzekoa hitzakian inguruaontsitzen dihardteantza. Tapi aurkullu Konfebazketa konpانيا ekonomia pikutara ez bidaltzeko haienak eta bi egiten. Kulturgileak berriz greban. Ekonomia ez egitean beraz noren ekonomia sariko ote dira. Bertako nekazariak, etxeko langileak, gazte prekarioak, autonomoak, lanerako aukera izate hutsa ere ukatzen dieten etorkinak. Horie guztiak ez dituzteaintzat hartzen haienitz potoloetan galtzen direnean. Osakietzaren protokoloak, aholkuak eta bete beharren Eta haran hon, John Sánchez atzeman dute kantabriako bigarren etxe bizitzan. Maskarak, eskularuak, desinfektatzaileak, testak eta arnaskailuak non nahi. Baina ez nahikoak. Bertakoaren aurrean, atzerriko produktu merkeak lehenesteak pasa pasadigu faktura. Eta azken batean, orain artean, osasun publikoan egindako murrizketek zerikusirik izango dute ez da? Azkenaldian pertsonak baino zenbaki utxalak dirudite hildakoen zifrek. Frustrazioa, estresa, serrea, tristura, bakardadea eta beldurra ere sentitu dugu, beldurra. Beldurra garrapatzen gaituenean azaleratzen ditugu geure baitako monstroak. Geure gabezien kontzientzia hartzean jotzen dugu besteen aurka, bihurtzen gara hipokritak, ahohandiak, arrazistak, kontserbadoreak. Eta iso egoera oroka albidetzen die, agintariei, haien doktrina ezartzea. Ea koronabirusa kutzitako testu ingurua ez duten ostera ere baliatzen, normalean jendeak inola ere onartuko ez lituzken neurriak aplikatzeko. Herriaren gogoa eta nortasuna zearoa ulduta dagoenean, sufrimenduaren gainetik era guztietako giza eskubideen urraketan jarraitzeko. Neoliberalismo gordinain posatzeko. Einda mundua ikusteko dugun begira da. Zeko dira darabilzkigun betaurrekoak? Aurrak oraindik ez dira, eta zaharrak berriz dagoeneko ez. Gizon heldu zuri eta langileak erdigunean. Hori eraldatzeko tresna da hezkuntza, eta itxialdia indarrean dagoen honetan, jabetu gara ausnarketaren eta kritikotasunaren beharraz. Sormenak musikak eta jarduera fisikoak geure ongizate zen garapenean duten garrantziaz. Argi geratu da alaber, horrelako egoeretan aukera berdintasuna bermatzeko dugun ezintasuna. Halere, bien bitartean ez gara besoa gurutzaturik geratuko. Feminismoak aspaldidanik azaleratu nahi izan duen zaintza jarriko dugu erdigunean. Sortuko ditugu herriaria hotza emango dioten irrati libreak, saretuko ditugu babestaldeak. Nik ere egingo dut du ni ere itxean geratuko naiz. Bai baina nire kontra esanekin beste batzuek ez bezala etxea izateaz gain etxean seguru sentitzeko zortea dudalako zapaldua izan aiteke emakume naizen enean euskaldun boiera gazte aitzitik jabetzen ahal naiz ditudan pribilegio ez klase ertaineko Europar zuri izateak dakartz kidan onorez komunitatea zari garenean nor kosatzen dugu gutasun hori eta nor uzten dugu kanpoan Gutasun bakarra existitzen alda. Gainontzekoak periferian baztertu ditugula konturatzean, haiengana hurbiltzena alegintzen gara. Baina agian gure espazioetan ez dira eroso sentitzen. Agian ez dute gure gutasunaren parte izan nahi, zerbait aldatzen ez badugu bederen. Konplizitateak sortu eta gu zentroan ez gauden gutasun zabalago bat behar dugu. Gutasunen anistasuna, aberastasun modura ulertuko duen jendartea. Beno, da etorri zinenetik gauza txarraskoren artean zer pentsa ere mandi guzula. Hausnartzeko, geure normaltasun eta erosotasuna birpentsatzeko eta alternatiba berriak eraikitzeko unea da. Amets txiki, ertain eta handiak ditugu. Batzukagian ez ditugu eskuratuko, baina horietako bakoitza borrokatzen ahal eginduko garenaren zalantza izpirik ez daukat. Bueno, eta gaurkoan beste proposamen batekin gatoz. Torren hastean maratoiko partaideak elkarrezketatuko ditu Palmondo Irratiak. Eta hori dela eta proposamen bat bantsatu nahi ezuegu laitzatekotan e, galderaren bat lotatu nahi badin badiezu, e, ba gurein mailera idatzi besterik ez duzu. Dan bezala Palmondo Irratia abildua haciendo cola. si yo fuera vos estaría volas vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar si no te supo respetar pero no tienes que olvidar ya ya mote el bueno y que está por llegar suéltalo, y el dolor no funciona salta vive perdona suéltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez <risa> bibir dokumentaleko documentaleko biegileri txileko gatazkaren inguruan egindako elkarrezketa entzuko dugu beraz ez galdu adi Ane Irurtia ta Karla Goikotza daude gurekin gaurkoan aurrezkuntzako ikasleaak dirabilak eta uztailetik abendura bitartean txilei iparraldean egont ziren txileko estanda sozialaren lekuko izan zineten zine eta bizitzako esperientziaren oinarrituz beste bi lagunekin batera maile Gizabalta eta ima Martinekin batera Sobrebebizteneko dokumentala sortu zenuten. Kaixo, Aneta Karla, zer mugu zabete? Kaixo, ondo asko. Oso, no no. <ride> ondo eskerrik asko. eskerrik asko. Lenik eta bein, zorionak egin eta Txileko realitatea gure ekartza lurtza batik. Eskerrik asko. Eta, asteko jakin nahiko genukea, zer keraman zintu zen joatera eta zein hiritan egun ziletan zer eta eazergatik aukeratu zenuteen Txile elmuga ez dela. Gua honginean, en Txileko iparraldean Antofagaztan eta hori kokatza Santiagotik gotik mila kilometro ingurura. Eta azkenen hoi, bueno, erakasun hoi aukeratu nun behintzat en Europaz aparten destinoak arrezalako, ugure fakultadian, beste destino eztian Europan, iparraldeen gehienak eta Espaini barrun era hori azkenen bai igual pentsatu daiteke e akademiko aldetik interesgarria izango daiteke la Dinamarca batea joatea ez ba gure erreferente dialako baino Latinoamerika Dinamika ez ezagunaoa izan gainetzan ez ingelesa ber eta beste xarmoa ba, ez. gero kontuatzen zaigual ja behin onda da, ba, berdan bizitakoak nola pertsonal kiro bai erakuste dizun ba azkenen akademiko ki o profesionalkire az ditesteana. Bai, ni nik era okeratu no Latin ba, erakarria sentitzen intzelako eta Arginaukan Arajoan aginuela eta hori, azkenan ba, bakarra izan gasta baino berdin berdin oso gustokotzat hartu nuen lehen aukeraga moduan eta hori. Anek esan duen bezala baiteke baita ere Europa izatea guretzako erreferente, e, baina nik uste te bai e, bukik hasi dugu guztian ez eta estandar sozialarekin edo estandar sozial gabe asko izan dela bai ezkuntzan eta bai gizarte eredu moduan eta hori ba oso lagungarri zaintego gure profesional, profesional perfil moduan. Eta, bueno, Chilerajun aurretik bazenuten Chilei buruzko spektakularik eta horiek bete dira, bertan egonta gero. Nik personalki ez da doatzen ala spektakua ondirin mekanik baino bai, ba beti entzutezuna herrialde ba, azpigaratu bat dala ta eh la dinamika ba, Europa listatuena da ona, ez? Eta pff, betetzean, ba eske azken gero antso eta puntuatuzea, ba le izango ala azpigaratu hau deitu naizun modun, baina gu gehala Neurria handi baten horren erageiek, ez? Otsa, guk kentzei eudakaten nabela guztia, hor duen guk hartza da gainen, eta guk hori, otsa, neurri baten ba gure erruz daudela, dauden modun. Eta hori, gero ere bai, ba hortaz kontuatzea la benetan lehenengo pertsanan ikustezunen o bizitzetzenen, baina alare ikustezia gehiabete motz gehatzea la guztia ikusteko eta kontuatzeko benetan zer da horren Bai, heria esan ere bai, eh, azpoten esa tienda ba, e, e, e, el conflicto alétika eta egoera ekonomikokia, egoerako ekonomiaren barruan ebai lasaiena dagoena edo Europako antzekoena dena, baina gero arazoa ze bait da zaukaz ser ikusirik realitatearekin, zaukaz ser kontatzen digutenarekin da baita ere egia da se igabete gutxi direla herrialde bat zagutzeko eta guere bai egon ginean Santiagoan, Valparaísoan eta Piñá ezagutzen, beste errali bat dela eba Antofagastarekin konparatuta. Baino nik ere ez nek inongo inungo aurre iritzi edo ni zen ezagutzera zerotikan ez ezagutzera herrialde bat eta ez nuen inungo aurre iritzirik herrialdeekiko. Bueno, zuek, Txile esperto izenez ezagutako gizarte estandaren lehkuko izantzarete, esantetemezela. Eta nola abiz izanituzten urriaren hemenzortziteka aurrera Txileko hiri ezberdinetan egonzian alarrikapen edo manifestazio guzti horiek. Kontatuko dugu zuen gizarte estandaren aurrena asiraren zergatiak zil izantzian eta bilakaera nolakoa izan dan. Eusazken, bere zergatiak lena gotik zetozten, baina hemenzortzin, bueno, urrian hemenzortzin, ba eh, metroan Santiagoko metroan prezio 30 peso iotzian ondorioz en, gazte batzuk metroan sartu zian ordaindu gabe Et, da horren ondorioz ba en bertako poliziak bakitzena errepresia ateritzen eta jendeak ba ikustian ba azkenen gordetazten namorru guztioi azaleratuzun Eta, hula, ba, Santiago nasita eta segitun elu gure bana antofagastare bai. Eta hori, horre ba, bai, ba, manifestazioekin, en, represio bortitzakin karabineron aldetik. Eta azkenen, ba, bakoitza batez borrokatzea, ba, gehien, gertuen harrapatzez egoera horren gatik, ez? Zer, azkenen, burtepioa zemak izkiten, ba, bakoitzak bere, A Alorren, baino injustizik bairatzen, pues hori, demoa piloa, eta orduan bakbitza plazaratu plaza zen, bera arraztai, gertun seintzitzu narrazioa erregatik. Bai, guk izlatu nahi izan dugu dokumentalean, ebai, askotan gure Euskal Herritikan gadetzen zigutien, baina hogeita mar peso ikot direlako e, egin da bilakaera guztia. Eta guk argutzen nahi genuen dokumentalean ez zirela hogeita peso, hogeita mar urte zirela, eta pila bat injustizia eta pila bat gauza daudela estandar sozial hori gertatzeko. Etan gero ebai nik uste bakoitzak estandar sozial hori hasi eran bizizuela modu ezberdin batean, ze bakoitzari azkenean ba, e, horrelako errealidade txoke batek edo horrelako konflikto batek bakoitzari ezberdin e, ba, bilakatu zion bere barnean, Baino nik esan garradokate bai laguen artean, nola eh, momentu altan ezberdin jasangen genuen egoera, bas, lortu genuela bas, elkarrekin momentu horri ba, aurre egitea eta elkar bazkenean laguntzea egoera, gure barruan ondo asimilatzeko eta aurre egiteko ebai realidadeari. Bueno, aipatu bezala, eh, sobrebir izaneko dokumentala sortu zenuten, Eta nondik sortu zitzai zen grabatzeko ideia edo behar hori ez? Eta nolako erantzuna hasu zenuten dokumentala grabatzeko asmoa zenutela adierazi zenutenean. Ne no, hasitzen eh ba hau guztia hasizanen ba kontuatu ginele, lehenengo honea etzala ia informatika iristen eta gero iristen hasizanen oso manipulatuazala ez. Et. Eta ordun ba hortik ba lehengore bai guk e-informatzeko beharra sentitza genulako gure aldetik eta bestetik, ba, informazioi zabaltzeko beharra ez, en errealidade hoi, zabaltzeko beharra eta hortik haskin jan, ba, jendiai galdezka kamarakin eskutan, bus, grabatu zitekena grabatzen eta eta hola, bus ez denekin zateako zan ere zara, zateako zan bideotxo bat, zateako zan taztenen, ba, dokumental luz egin barra bat, Bukazia bai. seginen gure sare sozialetan gauzak igotzen egunere ikuste genuena edo bidaltzen zigutena eta ikuste gen bai jendean galdetzen zigula eh abez zertan gen biltzan eh argazkiak eta ikusita ebai eh Euskal Herriko telebistetan etzela errealitatea plasmatzen orduan erabaki genuen ba guk zozeraimar genuela ba e, injustizia hori aurre egiteko eta hori Gure lehenengo dokumentala da eta ezakintasun guztiarekin egin genuen, baina hori da. Osea, laguntze jaso genuen eta eta e, e, askorekin egin genuen eta horra latera <laughs> da. Odirata, han erantzun oso, nahi sa, oso nahi zik, ona edukizun. gure inguru giran oso erantzun ona auk dizun. Nere aldetik adibidez hemen ezainiona, sa itaietzion grazik egiten. Eta oraindik ere ez zi egiten, baina han orokorren apoia handia eduki genuen. Ea. Baina ziren ikusten zane bai arrisko moduan, gurasoentzako. zoen txako. Ez ekitelako, ezagutzen azkenean ango LG-ak guztiz edo ango ikusita zehurtatzen zan guk hemengoak izan da, eta bakarrik egon da, aztea dokumental bat egiten, inyungo abesi gabe gu bakarrik launezka hortik, er e, iritikan ibilita bazen pixka bat arrisko puntu bat. <laughs> Buna eta kilen izan dago bizipena eta dokumentala iteai esker, eta eh, bueno, gatazka edo, sakontasune ez aukera izan dezue. Eh? Eta zerbait ikasi dezue eh, bertatik edo, igualagian zerbait desi kasi ez, barrenatuta zenekatzen zerbait desi kasi? Nik ikasi et, eta oso batea dagoa, baina mengezatzen egin ikuste e, gobernuantzat, terresna era bilgarri na eta efizientena dala erria-errian kontroan jartza hori horri bat egiten behar gertatzen egiten behar. Eta... Ori, eta desikasti... Desikasi, ba... Habil nik... Desikasti egiten hori ditu, gero nik nekan egin presioa ba, pertsonen bizitzak balio zuela ez? Osa, azekatela balio bat, eta gerokontu bat ez da, egoera eta pertsona batzuntzako, so, segun ze egoera etan eta pertsona batzuntzako, pertsonen bizitzak ez dakala Bate balioik, 0. Hori nahiko fuerte baina nik uste realitatea bat eta hori bai plasmatu behar dela, justizia hori plasmatu behar dela bagiago zertatzeko eta jendeak ba, balorea emateko jendearen bizitzei. Eta nik eba ikasiet, hemen bakoitzak zenbadaukan emateko bai txile engertzatu zen erekin eta bai gaur gaurregungo egorarekin ere, Osa, azkenean, hau elkarlan bada eta batek akatz bat edo batek e, egoista bezala ja, e, jokatzen badu, beste guzti ondori bak. Oza, elkarlana eta herria bateran batera egotearen e, on guztiak eta egiten dituguna akatzak azkenean denontzako dira eta pentsatu behar dugula komunidad egisa ez pertsona bakar egisa. Eta, bizitakoak ezakit kontra isanik, edo barne gatazkaik eragintzi zuen ezakit beldurra batik edo frustrazioaren bat edo. Nei... Eta, ola, barne gatazka ba Z-itxua e, izan aizten ez? O bain arte. Ola batzutan gauzak ez ditugu nikusina, ezakit, ezakit eza, eza, eza, eza, gure ardurean, no, baina burri gaten bai baino, ze itxuak gean, ba egoera batzun aurren eta ta hori tare bai bazen baskotan ba, esatela opentsatze egula inklusio nik ba jendea horokorren egoista dala eta hori ikustezua egoera zail bat zaietan bai badola ba jendia daola bere bizitza emateko presterri batengatik eta hori ez zert egoista izatea ez hori os hori geion ere barneko zait Eta etorkizunari horreparatu zoain, e, nola ikusten dezue estandar sozial honen edo aldarikapena goden etorkizuna? Eta uste dezue koronavirusaren eta konfinamenduaren egoera honek eragengo duela? Baina ikustet gobernuari oso ondut horri virus magiko bagoa gertzea momentu honetan, ze azkinean gelditu ditu martxa asko, nahez eta han ez dagoen hemen bezala konfinamendurako E, legea, baino batzuk beraien ba, onerako eta herriaren onerako ba, geratzen dira etxean, ez eta batzuek beraien egoera ekonomiko kiezean gatikan ezinduten, balean jarraitu garrutelako, edo edo sa hori da, edo beste milarrazean gatikan. Baina bain, ikusten gobernuari izun dut horri eta herriari ez da inondo ze azkenean ba, lehen jabaldi mazuzkaten bestekezka batzua, bestekezka bat gehiago, bildu da, zerrendetara, eta jakindai bai osasunan ez dela hoberena daukate laharritasun puntoa hondibat nik uste. Eta ere bai, horazkaren charlak esan duena ez gobernuaren nik oso ondo etorri zaila goberau, erau, ba, er, neburri batean aldeztu lako kontrolatu gizartea, eta oso lausua lako, ba, mugau den noiz arte, osea, noiz astean, Noiz bukatzean gure eskubidek segurtasun horren alde ulertzen. Osean, hori, segurtasun neurri horiek hartu berdituzdu, baina hori gure eskubidek neurri batzen, baina egual, jetxe inmerdia, noiz arte zen hundu da omogu abein. Hori, hori, hori du zen. Eta, bueno, ez dazik, e, hemen e, itzulitagero mugimenduren batean edo parte hartu duzu baina, Arte hartuta edo ez, utzi zure hemengo mugimenduetan, eh, baliagarri izan daitekela la bizitakoaren mundik ikasi zuena eta zer izango litzake hori. Nik uste orokorren eh, baliagarria dela la ikasizana, ba herriak herria berdula, ez? aurra daiteko eta herrian oza, pertsonen herritarren arteko zaintza eta babesa oso garrantzitsua da eta beharako, behar, imobilizazioetan, eta behar, hortaz kontzidenta izateak asko laguntzea buran ikuste. Aurrera pausoa. Baita, bai, baita e, komunida komunidadean gauzak egiteak, komunidade bezala, aurrera gauzak egiteak. Ez eta gauzatxik gure ondokoa ezagutzea, eta horrela, ba, aurrera goaz ez. Baina Gizarte bezala ez, en, zer uste dezue dakagula ikasteko guk Gizarte edo komunitate bezala en, kiletarren gandik? Dik uste, oza, txiletar motazko dago, de oire baina orokorren jakitean ondokoan gan fiatzen, eskuzta izaten eta ondokoa gure txeko atiak irikitzen. Oza, horretako joera ondia dago eta, eta hemen batez, dero. Eta horrek, ba, konfiantza hori ez, ondokon gatik. Osa, ja, bestean eta guregatik gatik, ze, beste biztunadu gara. Ba, izeguk ere ez daukago bitura asko gure txeko atiak edo hori irekitzeko. Ez gure gure ondokoei eta beste herri alde batetik datorren jendeari. Eta guk hori asko eskertu dugu, e, momentu askotan. Eta nik uste ba, guk hori adibidez gure kasuan guk hori bizi dugara lehenengo pertsonan. Ba, berri egitean animatu balko ginela, osea, etxetikana hasi eta edo zein leku arte. Mundu tabukatoretik kontatuko, esakitu zenuten unkitu sintutzen eh bat edo gogoan dezuen gertaren bat. Ni betigatzenaiz eh bada dokumentaren emakume bat. <laughs> Gutzako beti protagonista ez zena dela, eta eta hori emakume horri entrevista egitean, duen plaza batean nola, enkarra eta bihok ordu gaseo ente duen ginean, eta guginean exeita eta emakume horri frentenez, eta kontatzen gauzak eta, hola, eta nola, ba beha hitz egiten entzutian, begita begiratzean nola transmititzen zizun dana, o sea, ezke, zain, komo keigo altzun zesatezun, eta begitatik guztia. Eta horre bai, nahi asko unkitu zian o harritu zian, jendien gurutik pasatzian zeten txiokin bizizun, hori. Horten, kontuatztak jo, hori hor barkeen ba, seguruaten e, gurekin. Baina, imaginatuk bea alkarrik etxabideen olako gara gaten, ozak hori, emakumeo izan, Bat ba, en telefonoazten bakia aldatu berri zan, tzula eta bitxau dazlalako. Nei joi, asko gautzen ez emakume horrekin nahi esan. Emakume horrek indarre, bai hitzetan eta oso potenteazten. Enik ema jo zo en momentu polit bezalago agoratzen dut lehen aldiz dokumentala orkestu behar nuenean, bukaeran e, jendearekin elkartu binean ezte jende elkarrezketatu genuen jendea urbilduzan dokumentala ikustera, eta gogoratzen dut, nola jen, guk jendearekiko, hainbeste aldiz ikusien ditu nezaregen elkarrezketak, hainbeste aldiz entzun, hainbeste aldiz goztan mugitu, hau ez, hau bai, hola, hibili ginen, horren beste denbora zuk elkarrezketatzaien moduan, zer lazio egiten dan elkarrezketatuarekin, eta orduan, momentuari dokumentala ukatu eta jendeari begira, geratzen zineanean, gogoratzen, gertzenetorri oso momentu polit bezela. O sea, sintelako descrivatu sortzen dan e, ez dakit harreman e, berezi hori ez dakit ez dakit deskribatu baino oso momentu polit edo goxo bezela goratzen dut. Bai. Right. bukatzeko, zue dokumentalean ere berdinag egiten zue, eh bat edo sentimendu bat em, Bueno,itzaedo eskatzen du ze eh bizitako guztia e, laburtze, laburtzeko, eta bueno, elkarrizketa honetan ere bergina baiteko egitea eskatuta dizuet. Ezakitz hit, hit sentimendu edo dana delakoa e, bizitakoa guztiak chile bizitako, bizitakoa, hemen dokumentala aurkeztu zenuten guzti, bueno, egun eta bizitakoa eta bai dokumentalaren prozesu osoa laburbilduko luken hitz batez. Nei nereitza izango zan garapena balio ba, zaitelako pertsonal kipioak garatuta hazteko, bai bizitakoak, bai dokumentala hiteak eta azkenen mundua iratseko beste berri batekin, beste berri batzukin, Beste bizimo bat imaginatzen zuen, ez dakit. Beste perspektiba baterik beiratze gauzak. Hori. Nik esango nun solidaritatea ba, gure bai gure herritarrei ba, beti beti baskuztabal gauzak eskaintzeko eta laguntzeko beti preste egoteko eta baita ere gure burbujatik ateratzeko gogo ba, -go eta posori ematea. Osea ez bakarrikan gure buruan dagoen gauza izatea. Aurreara matea ba, gure buruan daukagun ideiak, gure buruan daukagun ametziak eta eta hori beti komunitadean pentsatzen. Bueno, hau izan da guztia, Eskerrik askoan eta Karla gaur gurekin egotagatik, eta berretan bueno, ere, bihotzez Eskerrik asko, Chilean bizitakoa, hain modu errealean gure gana ekartzaagatik. Zuri. Elkaresketa egiteatik eta hau zabaltzen laguntza egiteatik, Bueno, jakin ezazuela, eh, ohen txea entzun de zuena, koordinazio maian eskutik egindako elkarrezketa dela. Eta dokumentala, eh, YouTubean dakazuela eskuragarri, Chilesnatu da kanalean. Bale, eh, susenekoak gauzak, eh, gure buruan argi ziogozo badtzu, baina argi ez ditugu argi adierazi. Eh, Cirimiri librerekin bat egiteko ekimena, eh, audioak bidaltzarena, eh, Haudiak bihali behar asteazkena, bostak, baino lehen, mateko guri denbora eh, hori dena elkartu eta eh, asteazken gaueko zaidan kartzekoa. Eta bestetik, eta hori. E, hori da, eta bestetik, azuztegu ere esatea, ne baldin baduzue, baratoieko elkarrezketatu behi galderaren bat edo proposatu, Estelena, arratsaldeko bosta karte izango duzuela EPA gure imeilean galderak proposatzeko. Gokogoratu imeilea palmondoirratia abildua rizeu.net. Dala. Imatu. Hau, hau, Pagotxa! Euskaltza indian, Pagotxa. Izena, erraz edo merke lortzen den gauza ona. Hori eskenean edizu egu, Kalmondo irratiaren atalberri honetan. Ingurumenaren inguruko, kontuak eta betxikeriak, erraz eta merke, amar minututan eta musutruk. Hau bai, Pagotxa. The beauty parlor is filled with sailors. Pagotxa, pago hazi, berria izan den Baita pagoaren hazia, edo ta irustaren landare. Batzuentzat hori besterik da. baina belarjela eta belarjelen jabe diren baserritaren zat, benetako pagocha, gauza ona eta merkea. Ez alda bat pozteko arrazoia, abere kondujango dutela jakitea. Baina dena bezala, dagoenean parpar, ez daoenean negar. Pagoaren hazia, batzuetan pagocha, bestenetan pagatxa, Eta zenbait tokitan gabatxa, txarrien jana. Batzuen ustez, Frantsesez gaizki esaka, txarri ijan emateko besterik ez dutela balio esakomentzuten. Txarri jana, gabatxa, gabatxo. Beste batzuen ustez, ordea, Occitania eranen gabatx itzedik dator frantsesekiko burla. Gaizki itzegiten duena. Baina badira beste uste bat dutenik ere. Frantziekoen baitokitan, erreka esateko itzedik, gazko gabe itzedik. Baina, uno sabe, batek daki. Zientzian fago silbatika. Atinez, fagun. uno. Eta bertatik izena: pagoa. Fagazea e, familie barruko espezia dugu. Hau, ipar hemisferioko eskualde epelean garantzia handia duen familia da. Pagadia gure mendialdeko baso tipikoa dugu. Eztasuna eta laiñoak lagun mendituelaik. Baso hauek, atzera gara handia jasandute. Faktore ezberdinak egon dira horretarako. Artzantza batetik eta nola ez, zon askotan kanpoko espeziak, pinuak eta eukaliptuak adibidez, landatzea. Horregatik pagadien nazalera murriztuz da. Euskal Herrian euskoalde guztietan banatzen da. Lainoa eta ezetasun ugari direne lekuetan. Nafarrako egoaldean ez dugu pagoa lerek ikusten. Baldintzak klimatikoak betetzen ez direlako. Ez dago guztora. Pagoari, hankak lehorrak eta gura guztia. Meni except... aldean agertzen da berezik. Oro har eta 1000 bosteen metrotan ikusizakegu edo zen luzzouz motatak. Hala ere, pago ez dugu betirenik guure basoetan izan. Duela hiru 1000ren urte sartu zen Euskal Herrira. Europa ekialdetik. Bere etorrerekin bertan nagusi zen, kerkus generoa, hau da, arizak, arteak eta bar zigortu zituen. Alitude bajuagoetara mugatu. Baina Paula, Nolakoa da Pagoa. Bueno, hemen pagoa identifikatzeko pista batzuk emango dizkizuegu, baina badakizue, hobe irudi bat mila hitz baino. Beraz, bilatu Googleen. 30 metro edo gehiagoko altuera lor dezake pagoak. Azala leuna izaten du, zuriska edo zilar kolorekoa. Ostu garikoa, itzala hondikoa eta neguan galdu egiten ditu pago gazteak salbu. No. Galtzarbeko begiak gorriksak izaten dira eta oztuak nerbi ugariz osaturik daude. Obalatu eliptikoak izanik berritan, ertziletsuak dituzte eta kolorez berde argiak dira hasieran. Gero pixkanaka iuntzen badira ere. Zuaiz monoikoa da. Aber, txointxue txoin momentu bat, baina oztur da hoi? Ba, ez daudela pagoarrak edo pagoeneak. Zuaiz bakoitzak lore eta lore meak ditu. Bai, zuaitzek ere badituzte loreak. Ez dira zure mutil neskadagunari oparitzeko bezain politak, baina badituzte. Lore Loremeak pedunkulu edo kirten laur eta iletxuetan bakarka edo irunaka egoten dira. Loreaharrak berriz pelota txiki batzuk bezala izaten dira, oso ugariak. Ostoeekin batera agertzen direnak. Bost eta 6 zentimetroko pedunkulo luzeetatik zintzilik egoten dira. Fruituak zurezko kutsatiletan gorderik egoten dira. kanpotik eskatatxua eta barnetik hile luzekoa da, lau kuskutan irekitzen delarik. Pauaren fruituak, pagatzak, elikagai ugarikoak dira, goipeak, almidoiak eta abar dauzkate. Eta zerri, basurde, naiz basoko beste animali askok preziatzen dituzte. Udaberrian loratzen da eta pagatzak udazken hasieran hiltzen dira. Pagoaren zura zuri edo marroi argia izaten da. Gogorra, astuna eta egondura fin uniformekoa. Ba, aurretik azalutako ezaugarri horiek direla eta askotarako erabiltzen da. Altzariak, palak, upelak eta abar egiteko. Izan ere, Hasieran esan bezala, pagoazteak aberentzatz kutizia dira. Baina ikatza edo egurra naidugunean belarjalek ez diote pagoari azten utziko. Azten negozioa. Horren aurrean, pagoak beste modu batera ustiatzen hasi ziren. Pago motzak direlakoak egiten. Pagoa bere ogorretan utzita eta oztoporik ez badu zuzen azten da. Honi pago lizarra ditzen diogu. Baina enborra lurralen altueran moztuz gero, adarberriak belar, belarjalek jango dituzte. Eta ez da zuaitxik aziko. Hortaz pagoak bi metrotako altuberetan mozten zituzten gazte zirela. Eta enbor hortatik hainbat adar ateratzen ziren. Orainaren adarrak bezala. Orri, pago motxa edo pago mugarratua deitzen zaio. Eta egurra edo egurrikatza ateratzeko erabiltzen ziren. Pagoa mugarratu eta 30 urtetan egurra jaso. Orain, gure mendietako bitxikeriak besterik ez dira. Garai batean mugarratu eta hor dirautenak. Bestalde, zuaitzak gurtzea ohikoa da Europako basos honetan eta bereziki Euskal Herrian. Jose Mihel Barandiaranek kontatzen duenez, Bergarako Pagola mendian bazen 20. mendearen hasieran pagobedenkatu izeneko pago bat. Soraluzen badaleku bat pagobedenkatu izenekoa eta bertan trikuarri bat dago. Gaur egun pago hori ez egon arren, toponimiak adirazten digunez, garaibatean bazen. Trikuarri bat dagoen lekuak izendatzeko pagoitzaz osatutako toponimiak maiz aurkitzen ditugu gure artean. Alanola, nola, bakoitzat dugu urbian. Eta bagazabala larrainen. Bukatzeko, aholkuen txokoan, Play Storen eskuragarri dauden, bi aplikazioen berri emango gode Hauekin, landaredia errezago identifikatzeko. Lehenengoa, arbol app, arbol app da. Honek, identifikazio liburuiska baten modura funtzionatzen du. Gako, dikotomikoa deritze guna, teknikoki. Bigarrena berriz, plant net da. Aplikazioa oso errezada erabiltzen. Identifikatu naiden landareari argazkia atera, adibidez oztuari, eta berak zein landare izan daitekeen esaten dizu. Os Osgerrexa! And... Bueno, hau izan da gorkoz guztia. Espero dugu zio zer ikasi izana. Gupentzat ikasi dugu eta saioa prestatzen. Astero, gai berri eta interesgarri batekin etorriko gea. Zementu artean gauden egun hauetan, natura gertuago sentidezagun. Izan huntxa, ZORO BATEN ZATZAUKATEN ZORIENI BINZOZEN ZORO BATEN ZATZAUKATEN Ezakien irakurtzen Gizoneliburutan Baina nokibazakien ero coshe in aleton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 Bila harrek. Bila harrek. Bila harrek. Bila harrek. Bila harrek. Bila Bueno, mi esker zure bidelitako eta oraingoazen osasunaren autogestiorekin. Bueno, esan digut egu iztinkalia, oso guztu da entzuten ari diala, palmondi erratia, baita monipak ere gertu datu diala balkoi batea. Asi que, bueno, placer bat zu egin kompartitzea palmondi erratiare. Eta, bueno, e, osasunan e, atalak inaziko, gara? Eh? Gorkoan berrizze, sandabela retagontazuko gea, eh? Eta ademetik izango dugu. Guken du, genplastu baita edarik ere. Oan jau da berritik egu da aldea goaztela eta guztia zuert egotzen asiala ba, bat iban jo gehiopasako zai gugola izpiztian arrapatuta Eta erredu arra duren zaldali honuken dugu eta gaurkoan jonek, aloe berakin ninda. Aurre audioa. Kaixo nionenaiz, e, nere familina espaldianik asizian aloe berakin ukenduakiten eta gaur eskatu jatea zaltzeko ietako bat. E, ingo deunukendoa, balio du aztaleko gaitzak, ezenmak, orbanak eta estaltzeko, eta baitare e, hidratatza lle bezala. Osagarriak izango zian, egon da gramo aloe bera, gelatina, irure un gramo almendra olioa, eta bukatzeko irurogei gramo argizaria. Behin material guztia lortu deula, Lehenisiko pausua izango zen aloelandariari e, barrutikan gelatina ateatzea, Otoan gelatina. Gero e, sumotelean jarriko genun olioa almendra olioa, eta bertara botako genuen hartutako gelatina, ehun da berrogeita horiek. Sumotel hau utzko genun martxan e, aloeari zuku guztiate arte eta bakarikan ikusten degunen zuntza gelditzen dela. Ondoren ingo genuna da masa o likidoa iragatzi eta argizaria erantziko genioan ba, masa homogeneo bat sortu arte. Eta bukatzeko ba, pototan sartu eta izena jarri. Eta listo. Hau izango zen aloe berakin indako ukendua. Hortxe gara aloe beran ukendua. Gio, aia esate baizuen ikostu babea irikita zuzenian jarri zan dezene baino gehiotan, eta eta oso zondoen dit, aia esan baino aurreko nesantziaten ez zomen dala oso na, dezakit. E, igual beste norbaite beste informazioi badaka, eskertuko genuke, honea bilantzea ere, bakizue palmondoirratia arroba Eta honekin batean, aurreko batean bito hori ikastan duzegun berbenan plaztuan hori dezun, Eta, eta gero xegoan antxak ere bializugun e, enplastuan errez eta e, jarriko ere, bai, batek ezta zunaitu aurrekoa, ba, oain ere, oain apuntatzeko puntatzeko, Kaixo palmondirratiko entzule hoi. Beitu, gaur berbenen plasto bat, noiz, nola erabilia saltzen saiatuko naiz. Oso gauza da. baina gehi noi, beharra degunean, pere zakarrapatu, eta nahiago izate dugu, ba, pastilea, jarabe, bueno, kasu askutan, antibiotiko bat hartzea ere. Eta, bueno, gure familien behintzat, txiki txikitatik, e, ohitura ondia izan dugu, berbena erabiltzarena, bueno, bai etxian gure asuekin, bai gure aito namunak, bai baserrin, eta esan, aproposada kasu batzutako e, adibidez eh sinotis hor kopetean jartzeko belarriko minez ba gaude ba belarritik masaila aldera hor inguru hortan jar daiteke estarriko minez ba gaude lepoan edo biriketan bakatar ba, katarroa baldin badugu E, bueno, ni adibidez, e, bain, e, konfinamendu egun hauetan, gertatu zait, egun batean, aginetako e, infekzioakin jeikin e, nintzen, e, infekzio, flemoi, eta bar, eta, bueno, haukera hori erabilenun, e, antibiotiko bat edo hartu gordez, e, berbenen plastua jarrenun, hiru egunetan, eta, bueno, ba, baretu zait, eta orain ez daukat ninik, ez dago flemoirik, eta bueno, dentista rengana jun berdet, al denean hori konpontzeko, baina bueno, e, bideratu dut, beintzat, eh? eta lagundu dit hori berbena enplastoak. Beitu kontatuko dizuet nola egi jarri o nola egin berbena enplastoa. Oso gauza errixa. Behar duguna da, Berbena ostoa, izan litekena freskoa, hobe alba da edo lehorra, edo konjelatua. Gero, arrautzaren txuringoa, eta zapi bat. Zapia egokiena honi baintzat erabiltzen duena da, mukizapi bat. Mm? Eta bida, horrela izango ditzake. Habe, lehenengo, e, arraultzan txuringo hori irabiatu, eta hori presto dut kagula, sartagia jarri berotzen, tanta batzukin, Gero ingo dugun tortila hori ba, e, pegatu ez dadin. Eta bero-bero dagoenean, arrautza irabiatua gehitu, haizbarkatu. Ah, Lehenengo e, berbenak e, bota, lau bat segundu hor e, euki, eta jarraian arraultza irabiatua gehitu, eta saiatu bat tortilla edo revuelto edo, bueno, ateratzen dera. Ondo egongo da. E, neri gustatzen zait e, lehorra ez egotea. Bueno, hori da dugunean zapi batean bildu eta zapi hori jarri ba larrua zalean kontra izan liteke lepoan kopetan esan dugun bezala eta dun, larrua eta larruaren jarraian zapia jongo litzake eta zapi ondoren tortilla eta ondoren ba urrengo ba, e, oial zatiak, eh, hauda, ea ondo azaltzenitzen. Tortilla hori bildu dugun zapi horretan La rúa zala eta tortilla artean zapi kapa bakarra egotea komeni da. Mm? Eta gero zapi hori, pues bildu, lotu, pues beste zapi handiego batekin edo benda bat izan liteke, edo filtzurioietako bat edo, hm, mm? hoiekin ondo moldatzen da. Eta hoixe da gaurko gomendia. Bueno, ondo izan. Eta bukatzeko Igual osasunekin lotziak ez bai da bai bateako emango, baina bueno, autogestioekin lotu da bai. Eta gure isi hau anjarte bintza bat, abernetan da alkoholian asko zentratzezan hortan, baina bintzat konsumismo absoluto hortatik atea, eta gure dari propioak inalizateko, intsusa txampainan errezetabat bialik guamaiak. Intsusa darbol bat, ola, oztokin eta luzaizka azkarnako lore txuri batzuk atzituna. Eta... Bueno, baina, baina, argiz, eh, bada beste arbol batola urrutitik antza bastantea da gara eta ez dintxusar dune eh, gau hartu horretik gero eh, konfirmatu, oi dara. Baina, bueno, ya sanoi, belar guztikin. Baina, bueno, eh, alo ka iba, bai. Eh, Mentxo ez daizu dut, dintxusa txampaini erbateako, errezeta. Eh, Kaixo, un hon, un hon, pal irratiko entzule guztiei. Eh? Eh, ba gaur nator intxusa champañan errezeta konpartitzea. Ba lorekin egiten dan espumante, espumante goxo-xoa bada eta jakegoain garaia den eh ba, lorea biltzeko eta intxusak ederra dauden, ba ba hoxe, momentu aproposa. Eta bueno, hartu papel eta boligrafoa. Errez eta, da, bos litrour bakoitzeko hogei tamar lore, lore sorta. Eta, importantia da, loreak ba, ireki berri izatia eta uririk ez egitea urretik. Hortzada, bertandakan polena eiten du legamean funtzioa eta horregatik gero sortzen da gaza. Eta, Ordun dun, bos litrour bakoitzeko hogeita hamar lore. boste un gramo azukre limoi oso bat, azzalarraituta zukuate eta eta gedo zatitan txikituta eta sagarroz e, pinan txorrota bat. Orduun e, zekubo bat hartu behar da, edo garrafa bat baina hola ola haua handi semarradakana eta hor ingrediente guztik. Eta e, hor egon behar da tapatuta eta trapu batekin edo oksigenoa pasa dira, baina hori ondo utxita, eltsoketa eta huli, eh, sartzeko. Hor duan egiten dut, kubo baten eta trapua gainen jarrita eta gero soka lotuta trapua. Eta hor kubo hortan egon behar da lau egunez iru lau egun. Gerozta egun gehiago, gerozta gehi fermentatzen du eta gerozta alkohol gehiagoa sortuko du gero. Eta egunean bitan mugitu imear da. Eta hor, importantea. Bestela hor, gero goian leizunatatzen zaio eta txartu itzea. inber da, goizean mugitu eta gauean mugitu. Eta lau egun hori pasata imear da filtratu. Eta beste kubo baten edo beste ontzi baten utzi reposatzen posoak behian gehatzeko. Eta beste egun hori pasata, inbar da enbotillatu. Normala ne niveltu zitut champañan botilak, sea bakris da albeira porque sea nahi champañhonek da da, nahiko fermentazioen inkontrolatua dela. Ordun, ba, askotan gertatzen da, gero eztan Orduan botilletan sartu Kortxua jarri Eta alambre bat edo, Ola txampainan etortzen den modun ba, Alambre bat edo, ba korxua eusteko Besteela, korxua bota dezake Asko fermentatzen baldin madu Eta berez, hor botiletan ja, ama boztogun pasa ondoren Ja, edan leike Eta, kristogoxua da, komeni da hotza ba, edatia Eta Eta hoixe eta garai hontan ondo sartzen da hola, egun bero baten. Normalen gero ba 3 gradu edokitzaitu ere, ez da bate fortea eta eta hoixeta gainera propriada dexente dazka, ba ba intxusadazkan propriadegoeek ere alkolan bitartez ere ba, omen potentziatzen diala. Eta hoixen partetik, bani imatzen zaituzten probatzia, eta eta ikusiko dut, abertzen uzatatzen zaitzen. Bueno, ezkerrik asko eta bezarkadaztu adanetzako. Doi bilik. Bera, gaine hausasunakin ere, lotzea aurru. Hau, daure. Baño ba, no, ba, ba nuke hola lekutsi itzin batean jartzeagotenak, ze kantia egin bizkatalre beste bat kontua, batzutan mamaiak ba, izan bezala, holako nolabaiteko lerqueta txiki bat gertatu daiteke eta bueno, kontutan ugitzeko. Eta onaño no, ba, gaurkoan, urtzia askatzua 3RZ ta, ba adibidez, postitean apuntatzeko, gertze aldean mailara sarten. Eta hoxe, bain, txusat xampaina jaten euskitan erretzen bazteatea, alo ebera ukendua sendatzeko, eta ez bau euskiten eta katarro ere, hor txen plastua sendatzeko. Bueno, hagozatu aste burua, eta xirimirin aldeko karteltsua, jartzea etxe ingurutan eta pasatzen zaten Eta bukatzeko goazen agurren atalarekin. Eh, agurren atalean at, e, agur oso berezikoak daukagu niri ilusia asko itendidanagainera eta eh ba 89 urte bete ditun emakume bati ontran bizidan. Kalean e, bizidan jendeak e, egin dio nagurra eta bueno, orain jarriko iziugu, Eh urrengo astedeetan, zu nagurak nahi baditu zure bidali gogoratu berriz eh agurrak eta gauzak bidaltzeko gure helbidea palmondirratia abildua rizeu.net dela eta orainbai bai e, agurarekin uzten zaituz dago. Gaurre feli balkoian zu zalotzen gogotsuu hortik, herriahauposta heldu, zinen beinaste asutik, Tapiatarren kastakoan indarade zu gogotik, mezu bat degu zuretzat, taba bakisu zergatik gaur 89 urte betetzea gatik mesu bat gertokikale sarta berri onutatik mesu bat orain gaindenon alen zeudenen hautik bioc ez milla sorion gusti gusti on parte <coughs> bueno eta azken orduko agur bat ere iritsi zaigu hemen daukazu Agurrau, Agustin Baldibia gure alkate jaunarentza da. Esan haini hoke, berak aginten makilea izan arren guk irudimena eta gogoa soberan ditugula. Aurrez aurrezango gaituzu, Agustin. Mutxu bazuretzat. Amaierara iritsigea, gogorara nahi dizuet, hemen izango gehala stream.maritsusaria.eus.b.zortzi mila barra aukerra. Palmondo Irratia linkean, haste azkenetan, arratxaldeko zortzitan, eta larun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu, gure blogean, podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenarentzuteko aukerarik ez baduzue, palmondoiratia.noblogs.org linkean, eta telegrameko lasarte seretzen kanalean baita ere. Eskerrik asko, maritxusareai, eta parte hartu zuen duen guztioi, baita ere entzule guztiai mil esker eta balakizu! Astean bitan, tente belarriak, martxan dago, tazture irratia, palmondo irratia, mil esker agur!